Ранок остаточно зіпсований, як і день, судячи із звуків за стіною, перевдягається в спортивні шорти, у білу футболку і йде бігати. Біг завжди діє як транквілізатор. Коли виснажує на межі тіло, то принаймні на деякий час забуваєш про те, що тебе хвилює чи бентежить. Згодом проблеми зазвичай знов таки вертають, однак це дає змогу не зациклюватися на них і подивитися на ситуацію збоку, не лише із середини. Наразі проблема єдина – Валіни з'явився на стрелевий сусід а точніше претендент на частину її території. І, здається, не тільки. Після бігу, коли прийняла душ і поснідала, проблема не здавалася вже такою жахливою. Одне добре. Кажан усім своїм їством витіснив геть нічний жах. У майстерні ставало спекотно. Дах нагрівало сонце. Та Аліна не ризикувала розчиняти вікна. Вистачить на сьогодні сюрпризів. Хтось постукав у двері. Дівчина підійшла і, не запитуючи банально, хто там, розчинила їх. На порозі стояла мама. Важкою рывчато дихаючи, мов після важкої непосильної праці. Голубий шифоновий костюм від там когось, черговий мамин заскок, як завжди ідеально припасований до її тіла. Бездоганна зачіска, світло-русяве волосся байливо зачесане, її обов'язковий атрибут. Босоніжки на високих підборах. Як вона ухитряється в них не падати? Мама дивилася на Аліну через ніжно-коричневі скльця окулярів від Гучі. На півморок у загальному коридорі приховує справжній настрій маминих очей. Мамо, ти? розгублено белькоче Аліна. А ти хотіла побачити привида? Тоді вибач. Доброго дня, зайти можна? роздратовано кидає жінка. Привіт, звичайно, заходь. Це жах. Ліфт не працює і майже десятий поверх. Вище тільки небо та сонце, вдавно сердито веде Ірина і вмущується на стілець біля письмового столу. Ма, чай будеш? говорить те, що перше приходить у голову. У тебе крім кави є чай? здивовано й дещо саркастично перепитує мати. Є, зелений. Будеш? – доволі спокійно відповідає Аліна. Буду. Ірина манірно закочує договор... догори очі. Боже, яка тут спека! Відкриває ніжно-білу сумочку від когось там і витягує малесеньку пляшечку мінералки. Жадібно п'є. Скільки себе пам'ятає Аліна, мама завжди вдягалася зі смаком, бездоганно. Кожна дрібничка в її гардеропі продумана досконало. І звідки учителя української літератури такий художній смак? Такі кокетливі реверанси любив робити мамі тато. А вже ж це правда. От і зараз блакитний костюм витончено підкреслює колір її очей. Біла сумочка, отже й білі босоніжки. І доволі дороге намисто з, направду, натуральних лілейних перлів і така ж розкіш у вухах. Правда, цей весь ансамбль створював радше приємне враження, аніж відчуття гламурного несмаку. На пальцях, крім обручки, нічого зайвого. Так, у мами суперсмак. Із зовнішніх даних, якими щедро обдарувала маму природа, Аліна отримала у спадок лише очі та волосся, яке вона зуміла так нахабно спаскудити. Слова мами. Усе решта від тата. О, ні, не все. Ще характер. Аліна тепер це знала. Отак криця у натурі мамина. Дівчина мовчки вмикає чайник, запитуючи себе. Чому вона прийшла? Завжди я робила перший крок. Потім зазирає на верхню полицю над кухонним столом. Слава Богу, пачка зеленого чаю завбачливо принесена батьком. Так, про всяк випадок, на місці. Тато передбачив очевидячки такий розвиток подій. Дістає горнята і замислено спостерігає за мамою. Та, напившись до схочу води, скидає з ніг елегантним порухом босоніжки, потім встає зі стільця і прямує до замкненого вікна. За стіни чутно шуркотіння і чиїсь басовиті голоси. Мама рвучко розчиняє вікно. Ти дитино. Така задуха, а ти позамикалася на всі замки. Думаєш, так заховаєшся від світу? Теж мені сковорода. Чи я вирішила зробити з майстерні діогенову діжку? не вгаває Ірина. Слава Богу, все як завжди, нічий пес не здох, заспокоїться Аліна. Чого ти прийшла, мамо? спокійно запитує донька. Вона ж бо на своїй території. Ще раз посваритися знаю наперед, що ска. Ти мене не так зрозуміла, обриває Аліну на півслові Ірина і ошелешено витріщається на доньку. Ірина розгублено стоїть біля вікна. Вона знала, важко буде розпочати цю розмову, але не думала, що настільки. Жінка обережно і уважно підбирає слова, знаючи, цю битву вона програла. Та не сьогодні, а коли погодилася на переїзд доньки сюди, в оце богом забуте місце, з метою виховного моменту. Думала, непутяща донька оговтається. Не зможе жити без комфорту, без рідних стін і максимум через тиждень примандрує додому зі сльозами каяття. Минув місяць, а вона не вертала. Ірина знала, чоловік тримає з донькою зв'язок. Це добре, мусить бути контроль. Однак не сподівалася, що Василь аж настільки допомагає. Тут, направду, жити можна. А вчора, коли вона, між іншим, завела розмову, чи не час блудній дитині повернутися додому, взагалі сказав, що Алінці без них, тобто рідних батьків, набагато ліпше. І що донечка нарешті стала правдивим художником, почавши дійсно писати картини, а не малювати. Правду кажучи, це найбільше збентежило Ірину. До того ж, якесь дивне передчуття, чогось незворотнього, що підстригає її дитину, не давало спокою. Сни з минулого останнім часом приходили дедалі частіше. Цю ніч не спала і вирішила помиритися з донькою. врешті решт і Василь надто яка людина і не все бачить таким, яким воно є насправді. Ірина постійно ним крутила, мов циган сонцем. Тепер ось дочка вправно продовжує це робити. Яблуко від яблуні. Можливо, вже не такі пропащі справи в її Алінки, а донька з тихенької домашньої бунтарки перетворилася на справжнісіньку революціонерку. в голосі задзвенів. Ти мене не так зрозуміла, доню, повторила примирливо Ірина. Я сумую за тобою. Розумієш? Того разу все так по-дурному склалося, і ми не погомоніли, як дорослі люди. Так, визнаю, винна, погарячкувала. Пробач. Аліна наливає горнята, до заварки окріп якусь мить здивовано розмірковуючи над почутим. Тоді сідає за кухонний стіл. Добре. «Давай побалакаємо, як дорослі люди. Вибачення прийнято». Ірина Чемна перетинає кімнату і сідає на краєчок стільця якось непевно. Це ж не її територія. Вона відчуває. Стіни кімнати, пофарбовані в жахливий фіолетовий колір, тиснуть зі всіх боків. Стелажі з книгами, половина нас, яких вона ніколи й не чула, хоч і не вважала себе неуком, І це читає 19-річна дівчина. На вікнах помаранчеве лахміття, тобто штори, а найжахлавіше навпроти за столом впевнена в собі Аліна.